Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăscurirea și chivenisirea rugilor lui Dumnezeu, ce s-au pomenit, ce sunt de față, cine au cerut nouă nevrenicilor să ne rugăm pentru dâșii, pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.